Снилося. Ти така, вибач, сучка була, що я мало не прибив тебе і не помер від розпачу. Шкода, що не помер, дружина ображено стиснула губи. Не треба так багато жерти калорійних продуктів і жлукти пиво. Уже браків сни мирні. Не помер, бо тебе пожалів. Ти б тоді не тут стояла, а пляшки у сквері збирала б. І скажи, доки ти будеш поводитися, як штепсель та рапунька. Я й так маю вже ворогів, хочеш ще більших неприємностей. Он один вже встиг прокоментувати твій монолог. Плювала я на нього і на всіх інших. Живу, розмовляю, як вважаю за потрібне. Мені твоя мова і твоя ненька Україна до одного місця. Ніби це щось міняє, якою мовою я і мої діти говорять. Яка різниця? А є різниця в тому, як ти жила і як живеш нині в незалежній Україні. Є таке, в чому б ти відмовляла собі і дітям? Чи не незалежність це тобі дала? то старенька має можливість завжди повернутися до хатинки над морем і до дерев'яних старих ночів. Обоє вмовкли і якусь хвилю сиділи похнюплені. Дружина назвалася першою. Я телефонувала додому. Якраз Зіна прибирала і поливала квіти. «Бачиш?» Син над синами примружив очі і зупинив їх на дружині. Доля подарувала тобі Зіну, яка пере тобі, прибирає квартиру, прасує і ходить на базар. А ти ніяк не можеш розібратися у своїх цінностях. Ти не вмієш нікого слухати, окрім себе. Зіна сказала, що у сусідньому під'їзді було встановлено вибуховий пристрій. Але, слава Богу, прибиральниця побачила його і викликала міліцію. Встигли його знешкодити. Син над синами спаленів. Останнім часом це вже стало нормою. Спокій давно залишив його. І що найстрашніше... Він зник у душі. Тяжкі думи терзали його щомиті. Не відчував радості, не помічав останнім часом краси, не хвилювали гарні жінки. Сам змінився до невпізнаності. Засинав лише існодійним. Але хто такий він, дрібна рибинка на фоні великих акул? Син над синами дістав телефон і набрав номер своєї дачі. Невдовзі в слухавці почувся задиханий голос. «Ну що там?» Син над синами зеркнув на недалекі гори, яких уже блукали надвечірні тіні. «Спокійно? Ніяких непроханих гостей не було?» «Нормально». «Хлопці обкладають вже камін на першому поверсі», – весело відповів голос у слухавці. «На другому вже обклали і постелили килимові покриття. Дуже гарно. Все пофарбовано. Правда, у шовковій кімнаті ще трохи пахне фарбою. А у ситцевій і у більярдні ще дуже пахне». У сауну, боюся, не вистачить мармуру на східці. Може все-таки взяти дорогий італійський кахель? Ні, категорично промовив син над синами. З дешевих овочів буде і дешевий та пісний борщ. Я зараз передзвоню одному товаришу, щоб забезпечив вас усім необхідним. А так все в нормі? Так, все гаразд. Син над синами набрав інший номер і зрадів, почувши у слухавці знайомий голос. «Привіт, старий! Я здалека, тут, на окрузі. Слухай, підкинь до мене в мою хатину метрів отак із десять білорожевого мармуру. Розрахуюсь по-козацьки». Йому щось пояснювали. Син над синами слухав, а тоді сказав, стишивши голос до шепоту. «А ти скажи, що для музею жертв комуністичних репресій!» Поклав мобільний телефон і плюхнувся у грайливій блакитній хвилі. Плив, почуваючи під собою зелено-синю товщу води, Світ радісний і знадливий, який ще донедавна хвилював його своєю таємничістю, а нині і до нього збайдужив. Махав дужими руками і розглядав морське дно. Мало не налетів на когось і відсахнувся, упізнавши сивочолого. Той також різко повернувся від нього. Ще рік тому вони разом запливали далеко за буйки, гуляли разом по узбережжю, говорили і говорили, виношували романтичні плани виходу України із кризи. Нині стали ворогами, хоча син над синами почуває до нього більшу ненависть, ніж до відвертих ворогів України. Обидва повернули до берега. «Смердюх!» – вигукнув син над синами, йому навздогін. «Святненків наймит!» Морське повітря внесло ті слова у самісіньків уха сивочолого. Він розвернувся і поплив до сина над синами. «Знаєш, у Василя непринизливо навіть і наймитом бути». А коло тебе небезпечно бути навіть кумиром чи, бодай, кумом. Ти класичний продукт совковського євнуха, у якого всі ідеали вимірюються шкурним аршином. Знаєш, чого ти не прощаєш Василеві? Його чистоти і порядності, і того, що він нічим не спокусився, і залишився таким же романтиком та патріотом України, як і багато літ назад. Ще коли ти і не нюхав, що таке національна ідея. Ти просто заздриш йому. Навіть його мученицькій-страдницькій дорозі. Його величі духу. Скажи, хотів би почуватися ось таким велетом духу, як Святненко? Хотів би та надто дрібний ти, хоча й видаєш себе за великого і справжнього. Твоєї бутафорності відразу і не помітиш. Син над синами також замахав йому навстріч і хотів ліпитися в ляпаса, але набігла хвиля і влетіла у гнівом перекошений відкритий рот, і син над синами, ковтнувши води, став відкашлюватися. «Ти, падло, догавкаєшся!» – кинув вже на березі, перечекав, поки збіжить з нього вода, одягнув легенький спортивний костюм і подався у свій корпус. Працювали кондиціонери, і приємна прохолода трохи визбирала роздратування. Розклав крісло диван на лоджії і ліг. Наслухав легеньке шумовиння моря, Крик альбатросів, І відчував, як повіки важчують, А все тіло легшає. В такі моменти, коли світ реальний Поволі віддалявся, А сон ще не знеміг, Чомусь бачив одне й теж. Його з міцного сну, Вириває материн голос, і він підхоплюється, хлюпає собі в обличчя криничною водою і вигонить корову на шлях. З інших дворів також виходили тальбаті, протяжно мукали, збиваючи вранішню куряву. А нині бачить її, бачить проміння сонця, що пробиває ту сіру хурделицю, доливає в неї рожевої фарби. Відчуває її запах, навіть присмак на зубах, змішаний із соком достиглих черешень та окрайцем хліба, який наминав по дорозі на пасовищі. Повіки склепилися, а коров'яче мукання зникло. Син над синами заснув. Чи поміняв би ти ось це життя, яке нині маєш, на цей сухий окраєць із жменю достиглих черешень. Поїздки за кордон, свою славу, на дорогу в луги, а політичну боротьбу та сварки з однопартійцями на веселі щебети з пастушками купання в річасті луговій, запитав хтось у нього. А свій страх та докори совісті на свою дитячу наївність, чистоту. Син над синами хотів був відповісти, так-так, але пригадав, що ще не довів до кінця, та й на дачі ще є досить цікаві плани. Хотілося зробити невеличкий музей під відкритим небом з вуликами, вітряками, хатиною, клунею, тином, соняшниками, мальвами. Колодами Об'єднати два століття На одній половині день сьогоднішній, а на другій так, як було в його предків Майстрів знайшов Хлопці із його округу готові хоч завтра розпочати роботу Ще дітей треба вивести в люди Та й хто ж Україну підніматиме з нової руїни? Хто? Оті, що тільки нагріли руки на всьому, що лише на словах люблять її, люблять як душу, а трясуть як грушу. Тоді його взяли за руку і повели на велетенський параплав, на якому усе сяїло красою та розкішю. Син над синами вийшов на палубу і ахнув. Морська гладінь, гори, покриті фіалковими квітами та буйною зеленню, синє запахуще повітря. Однак настрій різко впав. Побачив знайомі лиця, представників усіх партій, об'єднань, ненависну Марину Волкову, вешталися незнайомі люди. І знову ці, обурено вигукнув син над синами. Невже я приречений бачити весь цей час рива? Як павуки в одній діжці. Але ж ти так рвався в цю діжу, заперечив йому хтось. Побачив побратима і зрадів. Бачив, скільки шизиків тут зібралося. Кинув до нього син над синами. А он і солодка парочка, Мартин та Одарочка. Він показав на горішню палубу, де стояли представники ворожої партії. Засмагла жінка, стояла у прозорому купальнику, лузала насіння, спльовувала на голови тим, що стояли нижче, і реготала. Слушай, я що то не вижу здесь рила дірмократов». Промовив її супутник. А я думаю, що та воздух такий хороший. Воні їхні слишна за неньку і за незалежною. Вона знову розреготалася і взялася за персики. Кістки викидала на голови тим, що були внизу. Пароплав вирушив у тихі і незвідані морські далі, сліпило сонце кричали чайки. Гриміла музика, і стояв людський веселий клекіт. Син над синами разом із побратимом хотів був вибратися на найвищу палубу, але їм перегородили шлях сторожі собаки із червоними ошейниками і червоними очима. «А ну геть з дороги!» владно мовив побратим. А то гавкало-чавкало розірву. Пси люто загорчали зусібіч, стали на задні лапи і рушили на них. «Ви нас пропустіть лише на одну мить. Ми хочемо плюнути на ту лярву так, як вона на всіх нас плює».